Referent també a la pregunta de la permuta, perdó, la permuta de dues parcel·les del Pla Parcial Plans de la Sala entre l'Ajuntament de Senyela i la Societat d'Ens i Patrimoni, la senyora Meia Cortés va demanar que per escrit es notifiqués i així té la resolució que està enviada i que es va comunicar en l'anterior ple doncs, que es llegiria en data 30 de setembre de 2008 la Junta de Govern Local va adoptar l'acord d'aprovar la permuta formalitzant entre l'Ajuntament de Sallent i la Societat d'Ensi Patrimoni per la qual l'Ajuntament de Sallent adquireix lliure de càrregues i gràvements la parcel·la 6 qualificada d'equipament amb els mateixos metres quadrats que la parcel·la <coughs> i la Societat d'Ensi Patrimoni adquireix la parcel·la 17 també repeteixo els mateixos eh, metres quadrats amb la qualificació d'industrial. En una petició, i segons el plenari, hi havia el, la, la petició, bueno, perdó, aquesta, aquesta proposta d'aprovació, amb data 31 d'octubre, es va publicar el BOP per un període de 30 dies per poder fer al·legacions. El 31 d'octubre, dins el període d'informació pública, la senyora Mireia Cortés, en nom de representació del grup d'Esquerra Republicana, va presentar escrit d'impugnació de l'acord de la Junta de Govern del dia 30 de setembre, el mateix acord que, que he llegit eh, on es fonamentava els motius que, que explicava que no era correcta la forma en què s'havia dut a terme en relació a l'escrit de la senyora Mireia Cortés s'hauria de, de clarir que el, la pregunta que formalitzava era que la permuta es realitza amb l'empresa DEMS i representant legal d'una eh, persona i, i perquè aquesta, i aquesta societat la va comprar la parcel·la al senyor que era l'anterior propietari, per no donar noms, sisplau, eh, disculpim, però no, com que és d'informació pública, doncs no, no la puc donar, que va ser l'adjudicatari de la parcel·la número 6 del terres fos del projecte de reparcel·lació dels plans parcials de la sala, que fou aprovat definitivament per la resolució de l'Institut de Català del Sol en data 20 de juliol del 2005. En relació als compromisos acordats en el ple del dia 11 de gener, malgrat que aquest no va quedar transcrit literalment a l'acord adoptat per la Junta de Govern del dia 30 de setembre, que eh, he donat eh, menció abans, a la qual es va fer la impugnació per l'exposició al públic i que hi havia la possibilitat dimpugnar però que no s'havia deixat de banda el compromís, que aquest era el, el, el, el més important, i del compromís de l'acord de ple abans esmentat, doncs es tenia la voluntat de fer-ho constar en l'escriptura pública de formalització de la permuta i si no es podia fer amb l'escriptura pública de formalització de la permuta amb una modificació del projecte de reparcel·lació. Aquest acord queda aprovat definitivament la permuta entre l'Ajuntament i la societat d'Emsi Patrimoni, explicat abans el motiu de per què al principi constava promiva i després d'Emsi Patrimoni per la qual l'Ajuntament de Sallent adquireix lliure de càrregues i gravàmens la parcel·la número 6 qualificada d'equipaments de 6.106 metres quadrats i la societat Densi Patrimoni adquireix la 17 i en concret també de 6.106 metres quadrats de la qualificació d'industrial. Densi Patrimoni, en aquests acords que, eh, que eh, donen la intencionalitat de que s'arribin a uns acords que es van manifestar en el ple del dia 11 de gener i que ja diem que tot i que no estiguessin reflectits en aquella junta que es va impugnar però que sí que es, eh, es volia que es fes constar amb l'escriptura eh, en el segon apartat d'aquest acord DEMC Patrimoni haurà de destinar la parcel·la permutada a generar el continu una activitat de forma immediata en cas de que l'empresa DEMC Patrimoni no compleixi el compromís de construcció i generació o manteniment de l'activitat per voluntat pròpia o per raons diverses, el diferencial, que era el, un dels, dels punts que es va manifestar en aquest plenari, el, de, el diferencial del preu de venda que s'originés en el seu moment revertiria a l'Ajuntament. Com a tercer punt, comunicar el president d'acord a l'empresa d'Emsi, el senyor Méria Cortés i a una representació del grup municipal d'Esquerra Republicana. Aquest és l'escrit que es va passar. Aquí es dona una explicació de que tot i que no quedé reflectit a la Junta tal com es va... Eh, es va dir en el plenari, sí que la, la intenció i la voluntat i les actuacions s'han anat fent a l'ullar des de l'aprovació per plenari amb la intencionalitat que va quedar reflectida en el mateix, fins a la finalització de que ja estigui elevat a l'escriptura pública. Si no és així, hi ha el compromís i l'acord que es faria una modificació de reparcel·lació. En tot cas, i a més a més, si no és possible dur a terme l'activitat o la construcció, que era prevista i amb la finalitat que es va fer en el moment en què es va aprovar per aquest plenari amb la qual es va aprovar aquesta modificació, eh, queda molt clar que la diferència que es pogués produir evidentment revertiria a favor de l'Ajuntament. No tinc més qüestions si no recordo malament. Gràcies. Molt bé, gràcies al senyor Saldani. Sí. Jo volia fer una, una consideració en el plenari i era que l'anterior pleg on va sortir la proposta de pla local de joventut vaig dir que em portaríem un altre en aquest plenari i volia demanar disculpes perquè no ha estat possible doncs, eh, des que estem preparant i no creiem doncs, que, que el tinguem doncs, prou madur per haver portar el dia d'avui i per tant doncs, volia demanar disculpes perquè ens hem comprometre que, que seria avui i doncs, esperem que serà properament Gràcies Gràcies en uh, no, el partit de pregs i preguntes pregues alguna pregunta per al grup d'iniciativa si, sí, al grup d'iniciativa farem unes preguntes perquè tenim un compromís amb una sèrie de persones del poble que vam dir que, que d'alguna manera li faríem les preguntes al ple la gent, la gent considera que l'Ajuntament som tots, que som 13 persones i és clar com que saben que estem a l'Ajuntament, doncs eh, hi ha una sèrie de preguntes quotidianes, de carrer que la gent para i diu tu que estàs a l'Ajuntament encara que estiguis a l'oposició doncs tinc una, una sèrie de preocupacions i de problemes que no, no se m'acaben de resoldre i cada calia doncs, que en el ple es parlés d'aquesta qüestió una de les qüestions és que tornem a parlar del tema dels coloms hi ha gent, carrer, carrer Cos, carrer Unió i carrer Sant Esteban sobretot la banda de la plaça Catalunya doncs que les dones es queixen jo, jo m'imagino que aquestes dones estan escoltant la ràdio en aquesta nit es queixen de que no se li soluciona el problema i que la, la, la campanya que es va fer doncs no va ser totalment correcta mm, aviam, a mi no m'agrada parlar d'aquest tema dels colons perquè perquè, bueno, perquè és un tema que és complex i, i que a vegades sembla que doncs, que volem liquidar els ocells i els colons però també és un problema de salut pública per tant jo considero que aquestes dones tenen dret a ser escoltades llavors hi ha un tema que està en marxa que tindreu alguna queixa per part de les associacions de pares i és que la gent del poble i les associacions de pares estan molt preocupats perquè perquè al poble de Seyent s'hauria de fer una campanya de conscienciació cívica en quant a la gent que té l'animal domèstic com pot ser el gos vull dir que les, els carrers, les aceres la gent i eh, considero que hi ha moltes persones en aquest poble que tenen gossos i que són molt cuidadosos i que són, i que, i que són amos exemplars però que no estem, no estem atacant a un animal domèstic ni a un gos que pot ser un animal de companyia sinó tot el contrari nosaltres estem d'acord en la defensa de, dels animals perquè formen part també de, del planeta però que sí que s'hauria de fer alguna cosa en aquest sentit perquè també és cert que hi ha ciutadans doncs, que no són conscients de, de, del, del cuidado que s'ha de tenir amb un animal domèstic això és una qüestió que segurament tindreu alguna, alguna queixa per part de les associacions de pares perquè es troben les mares que, que els gossos van al parc que els nens juguen i no hi ha un equilibri sobre això els gossos estan per allà enxegats i llavors estan jugant a la gespa i venen la canalla ples de cacar de consum. Per tant, alguna intervenció s'ha de fer si ve a través de conscienciació cívica o alguna altra actuació. Després hi ha un altre tema que ens, que ens parlen i és el tema de carrer cos. La gent es pregunta què passa amb el carrer cos. És carrer de vianant, és carrer de trànsit. La gent no sap si això s'ha fet alguna actuació per consensuar si trànsit o, o, o vianants es de que els cotxes s'aparquen davant de les portes perquè no hi ha acera perquè aquest carrer es va fer sense acera perquè estava destinat a ser un carrer de vianants i que moltes vegades els veïns no poden sortir de casa seva perquè com que no, no hi ha un límit entre la paret i el que és el carrer doncs es troben de que el cotxe es posa tan just a la porta que han hagut veïns que han hagut de passar per sobre el cotxe per tant alguna cosa ha de fer l'equip de govern en aquest tema perquè suposo que em sembla que la idea d'aquest carrer va ser de l'equip de govern que hi ha actualment de Convergència i Unió i, i aquí ha de resoldre aquest problema o és carrer de Vienas o és carrer de cotxes però el que no pot ser ara una barreja i, un, i, un, i una situació caòtica i això és una queixa que fan bastants veïns que m'han vist pel carrer i m'han dit que què passa amb l'Ajuntament I, i esclar que es tingui en compte això que estem a l'Ajuntament tots i que a vegades ens diu que els de l'oposició teniu de donar més canya perquè no ens escolten esclar, tu dius, bueno, i què tenim de fer? doncs pues com a mínim que se'ls escolti i que se soluciona el problema després una altra queixa, hi ha una, una dona a la rampinya que va presentar a l'Ajuntament una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 instàncies Aquesta dona és del barri de la Rampinja parla de problemes que tenen al barri de la Rampinja com és, per exemple, el el tema del vagant com és eh, cables elèctrics que estan mal situats com és el manteniment de la cera coses de barri, coses de carrer coses que la gent les veu cada dia no les vull fer referència a les 10 mocions però aquestes mocions no se li han contestat a cap ai, mocions, perdoneu, instàncies això no vol dir que algunes d'aquestes instàncies s'ha solucionat el tema què vull dir amb això? que a les instàncies que... Alguna forma d'organització ha de tenir l'Ajuntament i l'equip de govern que a les instàncies que presenta la ciutadania els hauria de contestar perquè si no la, senya, la ciutadania se sent despreciada no sap què passa amb el que ja ha expressat a més la llei ja diu que s'ha de contestar l'assistància <coughs> perquè entre altres coses com a regidor també ho tinc d'així perquè a mi m'han dit ciutadans escolta, em podries fer tu la instància si sí senyora o si sí senyor jo li faig la instància per tant, contestem les instàncies i després una altra pregunta l'acte del ple del dia 22 de desembre està feta o no està feta que és el dia que es va aprovar o sigui, el dia que es va sometre a aprovació al POM perquè no sé si el senyor secretari si sap si està feta o no està feta. En aquest moment, que no s'ha presentat el ple, però que a al millor l'acta està completa i feta. Sapre sap el senyor secretari si està feta o no? Està, feta, no importa, no importa. està feta amb els acords,. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, no, és que clar, necessitaria la resposta perquè si algun ciutadà emana un acte dels acords i un acte del ple municipal del dia 22 se l'hauria d'estar sencera, no se li pot donar sense els acords També ens arriba una queixa doncs que això no s'ha fet així, s'ha donat l'acta a la meitat Per tant, o l'acta, si no està feta, no es dona i si quan es dona s'ha de donar completa. Perquè aquestes coses no es poden fer, perquè confonen molt. I en aquest moment, torno a repetir, són les preguntes que m'han transmet o han transmet la ciutadania al grup d'Iniciativa per Catalunya Verde de Sallent. I per això les posem aquí. Res més. Molt bé. Alguna pregunta per part del CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, bona nit a tothom, uh, no és una pregunta, és una consideració uh, els militants de la CUP quan ens vam reunir per preparar el ple com fem habitualment, la veritat és que vam quedar eh, sorpresos del contingut del ple que, al qual assistíem avui i, i sorpresos negativament vam, vam, no sabíem si, si titllar el present ple d'una manca de respecte, d'una presa de pèl o què veníem a fer exactament avui aquí uh, és per això doncs, que, que ens semblava doncs, convenient ens semblava convenient posar en evidència que en, en moltes ocasions és l'oposició la que omple de contingut al ple, de que sovint s'aborden temes perquè s'insta des de l'oposició a que així sigui, i perquè per sobre de tot pensem doncs, que hi ha una manca de consideració al pluralisme polític que reflecteix el, el plenari i una manca de consideració que... que es es tradueix doncs, que en les juntes de govern s'aproven les coses importants, les coses rellevants als projectes d'envergadura i en el plenari, i en tot el respecte venim a parlar del vi, de l'esport femení de, de la crisi i a més a més, eh, o del tren des d'emocions que ni tan sols s'han treballat en el municipi, sinó que venen de les executives o venen dels consells comarcals, és dir que simplement s'ha fet eh, una entrada per registre i, i poca cosa més per tant, doncs eh, fer aquesta, aquesta queixa i, i, i entenem a més a més que la queixa no la fem només com a grup municipal sinó que la fem en nom d'un pluralisme polític que entenc que no s'està respectant i que crec que esteu considerant que esteu constatant una manca de respecte evident que alguns ja coneixíem de vosaltres però que d'altres potser eh, comencen a donar-se'n ara, per tant que aquí quedi constància de la queixa formal que realitzem i que s'entengui que la no intervenció d'avui no era per desinterès de cap dels temes, podíem haver entrat a discutir en profunditat més o menys totes i cadascuna de les mocions, però ens semblava que era posar en evidència que l'oposició és la que ajuda a tirar endavant els plens i avui es constatarà que acabarem molt d'hora perquè l'equip de govern per si sol no és capaç de tirar endavant els temes importants del plenari Una pregunta per part del grup socialista Sí, bueno, a part d'una pregunta primer tinc una consideració crec, que, és, que va amb la mateixa línia que el que ha dit l'Anna la, Gabriel no? regidora de la CUP Aviam, és un ple una mica... No, molt decepcionant, és un ple que només hi ha mocions, del Mundo de Mundial de... a part de Miquel Poll i Regall que és, és l'únic que ens pertoca Sallent, eh, tot l'altre és diria que potser en un ple que hi ha cinc punts i podem parlar de Sallent cinc punts doncs que si hi ha una o dues emocions que políticament s'han d'entrar a nivell de comarca a nivell de Catalunya perquè és correcte a nivell de donar suport amb alguna consideració amb alguna cosa que s'ho mereix doncs no? però jo crec que els plens és per parlar de sa gent si no parlem de sa gent gairebé no val la pena que fem un ple, fem un programa de ràdio discutint el que sigui no? però bueno es tractava d'anar molt ràpids, plegar i anar cap a casa que hauria sigut el millor però potser és difícil doncs, que la gent pugui ser ràpida o pugui anar de pressa no? no volia fer cap pregunta però ja que estem liats amb les preguntes en vull fer només una no? que és el tema de l'aigua he vist que el rebuts de l'aigua mínim ha pujat de 45 metres cúbics a 48 metres cúbics jo volia preguntar per què hi ha hagut aquest augment i la faig perquè crec que és important no, no es va aprovar en cap cas que seria un augment de 3 metres cúbics vam augmentar un preu molt, molt perquè recuperar una mica la pèrdua que té aquest servei per no ve a entendre en lloc que comentaríem també 3 metres cúbics al mínim, que és el que paga el 80% de la gent i que no gasten això. Gràcies. Alguna pregunta per part de Republicana? Sí, bona nit a tothom, a totes les persones que estan presents a la sala de plens de l'Ajuntament i també a totes les persones que ens estan escoltant a través de la ràdio, des de la televisió, des de casa seva. Com avui us haureu pogut adonar, aquest ple no és ni de bon tros una sessió de plenària normal. Els meus companys de l'oposició ja han explicat el seu punt de vista sobre aquesta qüestió. I com a portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, es posaré els motius i les causes que ens han conduït fins aquí. Avui dia 13 de febrer ens acostem als dos anys de govern de Siu, en portem un i mig, més o menys. Durant aquest temps les qüestions municipals han passat sense pena ni glòria. L'Ajuntament el presideix un govern format per Convergència i Unió i aquest govern és un govern amb minoria i quan es governa amb minoria s'han d'invertir molts més esforços per acostar-se als altres grups municipals per explicar als altres grups la seva acció de govern la gestió de govern, per consensuar els temes més rellevants, més importants, escoltar el poble escoltar els grups de l'oposició i aprovar el que afecta els vilatans amb el major consens possible de les forces polítiques Actualment no és així. L'exemple més flagrant i que hem denunciat en diverses ocasions és el ple que s'ha celebrat avui. El Govern de Convergència i Unió no ha portat a aprovació de ple cap punt de gestió municipal. Tan sols un, i com ha succeït en diverses ocasions, per esmenar un error que no toca esmenar en aquest moment, però, com sempre, han deixat passar el temps. Tots els altres punts són mocions que no ens afecten directament, Mocions que el grup de Convergència i Unió ha fet ni l'esforç de redactar-les, sinó que les ha baixat d'internet i les ha copiat. Aquest govern ens està portant a l'aturada total de l'activitat municipal i això no es va per cellent. Sallent tenim temes molt importants pendents de resolució. Necessitem un alcalde valent i un equip de govern potent, capaç de trobar solucions, d'estar al costat dels cellentins, d'escoltar-los, de buscar recursos, de dir la veritat, i de no enganyar la ciutadania i això ho diré amb uns petits exemples només petits com a tall d'exemple l'Ajuntament de Sallent per exemple, un dels exemples pot ser que l'Ajuntament de Sallent té més de 100 treballadors pendents de la negociació d'un conveni col·lectiu l'equip de govern el té turat, passen amb excuses de mal pagador van allargant el temps i d'aquesta manera potser arribarem a les properes eleccions sense tancar el conveni o sense seure'ns a la taula és un tema molt pelut per l'equip de govern i és un tema que els pot cremar, evidentment. No convé tirar-lo endavant, però els treballadors de l'Ajuntament s'estan esperant. I l'equip de govern s'hi ha compromès. Podem parlar també de l'ETAP, l'estació transformadora d'aigua potable. Convergència i Unió, durant els seus governs passats, va instal·lar una potabilitzadora il·legalment. Actualment hi estan instal·lant uns filtres que ens costen al municipi més de 600.000 euros, és a dir, més de 100 milions de pessetes perquè tothom ho entengui. Ni tan sols ho han explicat al ple. No ha passat del ple. Una potabilitzadora, que segurament té els dies comptats, perquè és il·legal, Una put i aquest equip de govern no ha fet cap pas en aquesta legislatura per legalitzar-la. Una potabilitzadora que vostès mateixos van instal·lar il·legalment. Un altre tema podria ser que l'IPC de l'any 2008 s'ha tancat amb un 1,7% però l'equip de govern ha pujat l'IBI un 6,3% tot i sabent que ens enfrontem a un moment molt delicat per les famílies que ja estem davant d'una crisi econòmica important i que molta gent quedarà a l'atur i que els grups de l'oposició ja ho vam advertir en el seu moment però si sí, ho va passar per sobre de tot un altre punt podria ser que l'Ajuntament de Sallent no hi arriben subvencions no perquè no se n'atorguin sinó perquè ni l'alcalde ni els regidors les demanen ni les gestionen un exemple recent és la presentació del pla local de joventut, un pla que no era pla, perquè tan sols constava d'uns quants fulls i a més copiats dels de l'anterior legislatura. No hi havia programació, no hi havia planificació i per responsabilitat política els grups, els grups de l'oposició hi van votar en contra. El regidor de joventut, senyor Saldoni, es va comprometre a presentar-lo en aquest ple. No ha estat així, però com que no ha fet la feina hem perdut la subvenció. Els temes mediambientals els esquiven. Només actuen, ja ho veieu, com avui també s'ha constatat, quan els grups de l'oposició els denunciem. I això s'ha demostrat avui. Arrel de totes les denuncies que s'han fet fins ara, l'equip de govern ha començat a treballar. El patrimoni urbanístic, com també podem constatar aquests dies, l'enderroquen. El cobrament de taxes, aquí convé, les hi perdonen. No són capaços, tampoc, de retirar l'antena de telefonia del costat de la piscina com avui hem pogut constatar també tot i que hi ha una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia i les sentències són d'obligat compliment però l'alcalde de Sallent no se'n deu haver assabentat també podem dir que s'han adoptat acords de ple que l'alcalde s'ha passat pel forro un exemple també s'ha demostrat avui que vam haver d'impugnar una junta de govern perquè s'escrivis els acords de... que s'havien adoptat en ple un altre exemple seria que els tràmits administratius pateixen deficiències entre molts, un exemple que tothom el coneix és el contracte del semàfor de Cabrianes. Aquest contracte és nul de ple dret perquè el tràmit administratiu no és correcte. Això que l'Ajuntament disposem d'un ampli equip jurídic que costa molts diners als ciutadans. Podríem parlar també del contracte del d'alternatori. Han aprovat un pla d'ordenació urban... urbanística municipal, el famós POM de pressa i corrents, pressionant i xantejant els grups de l'oposició. Un POUM que d'aquí poc temps també en sentirem a parlar. Últimament, com tothom sap, el Govern de l'Estat ha destinat un fons a tots els ajuntaments. Crec recordar, si no m'equivoco, que són 177 euros per habitant. A Sallent li han tocat més d'un milió d'euros per realitzar obres d'interès general. L'equip de Govern no ha comptat per res amb els grups de l'oposició. No ha tingut la decència de tenir en compte les propostes de l'oposició i encara menys ha tingut la valentia de, de portar-ho a aprovació per ple és el més correcte i ètic per endavant unes obres amb un pressupost anal de més d'un milió d'euros però com que les obres eh, que es volen portar a terme no són d'interès general així estem podríem continuar enumerant temes però la llista és massa llarga i avui es tracta d'un ple de protesta davant de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent i de l'alcalde Jordi Moltó és molt greu que davant de temes importants i delicats l'alcalde no dongui la cara què han de pensar, per exemple, els veïns de l'estació quan es manifesten davant la casa de la vila i no hi ha cap representant del govern que els escolti i es parli amb ells? Què han de fer quan es troben amb l'Ajuntament tancat i fosc? L'alcalde no apareix i els regidors tampoc. L'alcalde, a més a més, refusa l'aparició davant de les càmeres de televisió i delega la seva responsabilitat amb un regidor que té feines per sortir-se'n. L'alcalde no dona tranquil·litat al barri, no gestiona els problemes del barri, amaga el cap a sota l'ala i deixa que sigui el govern de la Generalitat qui resolgui i l'associació de veïns qui treballi. Divendres passat, el Departament de Governació va haver-li d'estirar les orelles al senyor alcalde perquè no havia complert amb les seves responsabilitats com a cap del municipi de Sallent. Van haver de recordar-li de, després d'un mes que havia de signar el decret al qual avui n'ha donat compte el ple. L'alcalde de Sallent continua sent un alcalde virtual i la major part dels regidors de govern també no coneixen de primera mà els problemes del poble i no coneixen el poble l'alcalde de Sallent no apareix per la vila perquè té qüestions importants fora de Sallent no respon a les preguntes que li fem als regidors de l'oposició en el ple perquè d'aquesta manera no es crema aludeix explicar la, la gestió de govern i d'aquesta manera no taca la seva imatge l'obligació d'un alcalde és donar la cara en els moments bons i en els moments dolents i sobretot posar l'ètica davant de tot Avui hem simbolitzat un acte de protesta i ho hem fet justament perquè els ciutadans de Sallent sàpiguen què està passant a l'Ajuntament. Tenim un govern que no governa, un govern poruc, sense objectiu clar de govern, ni un projecte de poble. Un govern desaparegut, un alcord virtual, preocupat pels problemes de fora més que pels de casa. Un govern que aturà l'activitat i la dinàmica de la vila, que ha retardat les obres i serveis bàsics i haurien d'estar funcionant... Un govern que té un poble brut i deficient en els serveis, que actua per partidisme i per vots i no per interès dels ciutadans. I el pitjor de tots és que aquí paguem els plats trencats com els cellentins i cellentines que ho potim. Senyor alcalde i senyors regidors de govern, els demanem que governin pel 100% de la població, de manera clara, valenta i decidida, i que prenguin decisions beneficioses per cellent. Siguin responsables. La política municipal és molt important i nosaltres ja en tenim prou perquè fins ara el que han estat fent és mufar-se dels grups polítics municipals a l'oposició. I la nostra obligació és, donar, és denunciar la mala gestió que està fent l'equip de govern. Els demanem que facin un acte de contrició, que reaccionin i que comencin a treballar en benefici de tots els sellantins i sellantines, perquè puguem gaudir de la nostra vila, de la vila que ens mereixem. Moltes gràcies. Senyor Saldoni, Primer, tot en no, el tema del doncs el grup municipal d'inistida per Catalunya el que comentava el tema dels, dels coloms, doncs eh, sí, sí que és cert que probablement no, no soluciona el problema al 100% quan es fa una campanya de, de reducció de la població dels coloms i que està prevista doncs, eh, encarregar fer-ne fer una altra properament el que sí que fa l'Ajuntament en cas és reduir la població dels coloms i eh, però el que sí que no fa és eh, entrar ni ni posar barreres a propietats privades que, que tenen problemes amb els, amb els coloms, per tant reduir-ne la població tant com és possible i després eh, es suggereixen que les persones doncs, puguin posar les barreres que creguin oportunes per tal de minimitzar els seus efectes eh, el dels excrements de, de gos eh, ho explicarà la, la senyora Fernández però també doncs, juntament amb la productora d'animals s'està engegant una campanya que, que en cas, explicarà la, la senyora Fernández a continuació I en, i en resum pel tema del de, de poc contingut del ple eh, a vegades n'hi ha més i a vegades n'hi ha menys avui en aquest cas eh, hi, ha hagut, hi ha hagut poc contingut en el plenari, això, això no vol dir ni això és simbolisme de que, de que durant aquest mes, durant aquests dies s'hagi doncs, treballat més o s'hagi treballat menys sinó simplement també tothom, tothom és molt conscient, em sembla de que en el darrer mes i en les, darrers, eh, les darreres setmanes hi ha hagut temes doncs, que han ocupat eh, el global dels serveis dels serveis d'aquest Ajuntament i que s'han evocat doncs, en determinats temes que han sigut molt importants per a la nostra població i que s'han afrontat de la millor manera possible. Uh, ja estem acostumats uh, d'una forma, forma clara i reiterada que la senyora Cortés ens alliçoni i ens digui com hem de fer les coses i ens digui que, m'imagino que volguem dir que ella ho fa tant, tant bé i cada ha de lliçonar els altres però jo sí que recordo, senyora Cortès, l'últim any que vostè va governar en minoria la relació que va tenir amb els grups de l'oposició les vegades que ens va cridar, si cas, per negociar per explicar-nos les coses, per tractar-nos bé jo sí que ho recordo perfectament i no voldré i no voldria denunciar-ho ni buscar, posar-me a rebuscar papers per saber les vegades que vostè va convocar alguna reunió amb els grups de l'oposició per poder parlar de les coses que estem en davant des del govern municipal per tant, eh, Convergència i Unió té una forma de governar ho estem fent, n'estem convençuts de la feina que estem tirant endavant i estic diguem eh, a disposició i estem al conjunt de regidors d'aquest ajuntament per explicar les coses que fem eh, també respecto d'una forma molt clara que vostè no li agradi per això som de partits diferents, senyora Cortès. Per això vostè tenia una forma de governar i nosaltres en tenim una altra. Ara, que ens vulgui llesonar sempre repetint repetir una vegada i una altra de com hem de fer les coses, potser ja n'hi ha prou. Perquè nosaltres seguirem fent les coses a la nostra manera. I estem convençuts de les coses que fem. I quan ens anem a dormir, ens anem a dormir amb la consciència tranquil·la. Per molt que vostè ens vulgui alterar aquesta consciència i fer-nos veure que no fem les coses com les hem de fer. Per tant, eh, reiterar de que nosaltres... Uh, estem com de les coses que fem sens dubte es podrien fer millor perquè em sembla que tots som humans, tots podríem millorar les nostres actituds i creguin que ho intentem fer el millor possible i que ho fem no en benefici de no sé qui, de no sé quins interessos com els agrada a vostè reforçar sempre aquesta mena d'ombra, de dubte i de posar sobre de la societat cellentina treballem pel conjunt del poble n'estem molt contents de fer-ho en aquests moments els anys que ho hem fet en el capdavant d'aquest consistori municipal, al igual que imagino que vostè també va els anys que va fer vostè Senyora Fernández Sí, hola, bona nit eh, Respecte a la campanya bueno, respecte a la, a la queixa que li han fet arribar amb el senyor Hinojosa d'iniciativa comentar-li que efectivament sí que hem tingut diverses queixes de, de forces eh, veïns de, de la població eh, respecte al tema dels gossos Anunciar que bueno, hem rebut totes aquestes queixes eh, i hem pres alguna, alguna mesura abans de treure una campanya és a dir, s'ha fet una vigilància més... S'ha fet més vigilància, sobretot a la zona del parc perquè molta gent deixava el, el, els gossos sense, sense les seves cadenes, cosa que és obligatòria, i s'ha fet, a cada, a cada persona que s'ha trobat en aquest cas, els hi ha explicat quina és la seva obligació, i en un futur immediat, en tot cas, passaria a fer una sanció, perquè això és denunciable. No se n'ha fet, però probablement haurien de, de fer-ho. També s'ha augmentat la neteja a el que és el parc respecte als excrements dels gossos, que és una de les coses que i per altra banda també dic que a partir de dilluns es, es busciaran per totes les cases un tríptic recordant les obligacions del propietari dels gossos, tant com per portar les cadenes com per ascensar els gossos, com tot el recordatori de, la, de, de, de les obligacions en definitiva que, que s'estenen quan es tenen gossos. i també se farà un, un apoio i unes millores en qüestió de, de, de, de les papereres que ja n'hi per tot el municipi i, en definitiva i estem treballant i aquesta serà la tercera campanya que porta a terme en general a l'Ajuntament de Sallent i nosaltres en començarem una, una la setmana que ve això per una banda per una altra banda també eh, sí com, comentar i inclús una mica eh, amb el tema dels coloms crec que, que hi ha un problema ser sí, una mica de civisme per part de, de, de, de molts ciutadans de, de Sallent. i jo crec que poder també eh, comentar-ho i, i instar una mica els companys de, del plenari que probablement hauríem de començar a treballar en una ordenança de civisme. Sé que no és una cosa gaire popular, però probablement, per exemple, amb el tema dels coloms sí us he de dir que s'han fet, fet campanyes, però una de les campanyes perquè els coloms hi, hi siguin és perquè se'ls hi dona menjar. Per exemple, si nosaltres veiem una persona que li dona menjar als coloms, cosa que això fomenta que el creixement, no tenim cap eina per amonestar aquesta persona solament dir-li que no li doni menjar un colom però no hi ha cap eina per, per amonestar-lo i moltes vegades ens ha trobat a nivell per exemple de la policia local que, que ja ho hem perseguit i òbviament no hi ha res a fer vull dir, per altra banda vull dir, si, es, si es treballa en aquesta línia de l'ordenança cívica perfecte però si no també fa una crida dels ciutadans d'evitar d'alimentar aquest, aquests animals i no fer-los proliferar d'aquesta manera, això també és una mica que hem de treballar tots plegats, tot i això suposo que en engegarm alguna També he contestar respecte al carrer COS eh, que si és una carrer de vianants o no ho és que es van treure les voreres, eh, que va ser convergència que va, posar, que va fer el carrer eh, COS sense voreres, recordar que n'hi ha varios carrers sense voreres, i el fet de que no hi hagin voreres, no és simplement perquè sigui un carrer de vianants, és per treure i eliminar barreres arquitectòniques. Aquesta va ser una de les. De les funcions principals d'eliminar les barreres, les, les voreres. Uh, què, quin és el destí final que volem prendre a l'hora de que s'hi passen més cotxes o no menos cotxes? Uh, fins fa no gaire bueno, aquest any passat es va deixar, ens haví plantejat de posar la pilona inicial, però on qui hi havia obres i hi havia coses, era com molt complicat portar a terme a l'aturar el, el, el, el pas de cotxes en determinades hores per aquest carrer ara no n'hi ha i estem treballant de tota manera també hem de buscar la fórmula ideal perquè la pilona que hi havia abans s'omplenava d'aigua i donava uh, problemes i hem de buscar un, un, un sistema que sigui més, més, més adient però també comentar que també s'estan fent esforços per en hores comercials o quan hi ha més cotxes uh, uh, una vigilància i, i, i, i, i, i, i vetllar que, que, que això no passi però és, és cert que hi ha moltes vegades cotxes i però estem treballant i, i amb això estem uh, això respecte a les preguntes d'iniciativa i per altra banda uh, contestar una mica uh, el discurs i, el, i, el, i el, el, el, la denúncia que ens fa Esquerra Republicana respecte a diverses coses que, que ens ha comentat jo sí que em sorprèn i em sorprèn molt gratament que es preocupi per al tema del conveni col·lectiu si és cert que no l'hem no fet no s'ha redactat però n'hem tingut moltes reunions, l'any passat es van fer millores puntuals que estan recollides dintre del conveni, n'hem treballat, ens hem reunit i tenim, jo entenc que des de l'equip de govern tenim força diàleg, diàleg i ganes de, de solucionar-ho, cosa que fa quatre anys el comitè no es va reunir pràcticament, diria que mai, per segons m'han arribat. Per altra banda, també comentar-li que si sí, nosaltres hem engegat i hem acabat una cosa que va començar l'equip de govern anterior que va ser que el 2004 va, va fer i va, va iniciar un estudi de catàlegs de llocs de treball que és, en definitiva, per, per regular el sistema salarial de tots els treballadors i reconèixer les tasques que fan. Es va començar el 2004 i no es va acabar. Nosaltres, amb un any i, i escaig, l'hem tornat a revisar perquè, òbviament, des que es va iniciar hi ha canvis de perfils de treball que no fan sempre les mateixes tasques o s'han implementat postos de treball i està acabat i està pendent de resoluts. Bueno, ja tenim gairebé aquest mes, en principis ens els resultats i en funció d'això i en funció de del de, de que hem de, de, de, de solucionar o arreglar en funció de salaris o l'existència actual que ens, que ens adongui aquest, aquest estudi, també podrem entomar el tema del... del del conveni perquè el que no podíem donar sortida a un conveni i fer unes millores determinades quan per altra banda se'ns plantejava fer unes millores probablement salarials als, als, als treballadors i s'han de tindre les dues eines per saber on podem arribar i en quin temps arribar-ho i negociar-ho i esperem i desitgem que, que donant aquesta legislatura puguem acabar aquest, aquesta feina però bueno me n'alegro que se n'enpreocupi perquè nosaltres realment estem preocupats i estem treballant òbviament no és una cosa que se soluciona amb un any i escaig però bueno Creiem que s'ha fet d'unidor de feina. I, bueno, crec que més o menys són aquestes les preguntes. Senyor secretari, li contestarà allò de l'acte, el dia 22. Eh, de l'acta del dia 22, que va tenir un, el ple va tenir com a únic punt de l'ordre del dia l'aprovació del POUM, si no recordo malament, i ja ha, ha fet un acte de en el que recoge que se ha aprobado el acuerdo y en los términos que está aprobado el acuerdo que es lo esencial de la sesión y también que ha habido una, una amplia una amplia deliberación de la que se fará transcripción en el momento que el ministro se puede hacer es tal como está la cosa en este momento se está haciendo ¿eh? señora Arenas sí en referència a la intervenció del senyor Hinojosa perquè no dongui les dades aquí en el plenari i aquestes instàncies que té recopilades de la mateixa persona que no sé si són durant un any, dos anys o en, en anys consecutius des de la primera a l'última, no cal que em contesti sinó que simplement li a que vingui que tinguem una conversa ens les mirem i repassem exactament quin ha sigut, ha sigut el problema d'on haver contestat a cap d'elles segons vostè manifesta aquí en el plenari Uh, no li puc dir res més perquè ni tinc coneixement i ara mateix en el moment determinat no, no puc donar més informació però sí que uh, quan vulgui i a l'hora que vulgui doncs, em truca i quedem i ens ho mirem en calma i en tranquil·litat per donar resposta tant a la persona que l'ha efectuat com a vostè que li ha revertit aquesta queixa també dir-li que moltes de les coses que ha mencionat així de grosso modo sí, sempre s'han estat debatent amb totes les converses que hem tingut a través de l'associació de veïns però que evidentment també ja hi ja l'hi explicaré més extensament <ríe> referent a, a la intervenció d'Esquerra de, Republicana evidentment bueno, no és, no, com que no hi ha preguntes evidentment doncs no, no contestarem però sí dic que hi ha moltes coses que s'han dit que no són certes i així de clar no són certes eh, ara mateix com que s'han donat xifres, s'han donat dades evidentment no tinc la capacitat de de donar resposta a dades concretes i a xifres però sí dir que tant l'ETAP com l'EDAR sempre han estat subvencionades la, major, la majoria de les intervencions algunes d'elles obligades per l'ACA o per altres entitats que, que així ho, ho, ho recomanen per fer uns filtres de carboactiu, etc. i altra sèrie de, de modificacions que recomanen tant per l'empresa com, com per les administracions i que de subvencions s'han demanat moltes, per les que puc mencionar des de l'ETAP i l'EDARC que eh, s'han demanat les, les correspondents subvencions. En temes mediambientals, la majoria d'elles també es demana la subvenció tant al Departament de Medi Ambient, si pertoca, tant al Departament d'Agricultura, també si pertoca, depèn de la partida, evidentment, tant al Departament de, de Territori, tant al Departament també de... de, de, de de paisatge, el Departament d'Agricultura pel tema de camins, per exemple el tema d'espais fluvials està sempre, a la major part dels costos estan programats i subvencionats d'acord també amb l'ACA recuperació dels lleres del riu etc etc. i també parlant, perquè clar medi ambient és un, és un camp molt ampli i qualsevol punt sempre té una part medi que s'ha de, de, de, de ressarcir i eh, en referència també els estalvis energètics també s'han demanat subvencions per estudis que es tenen a l'Ajuntament i que es poden comprovar, es poden verificar i també un pas endavant i molt important, i recordem-ho intencionalitat per part de l'Ajuntament a través del Consell de Medi Ambient que per cert recordo que és aquest dilluns dia 16 a les 9 del vespre doncs jo crec que aquesta és una intencionalitat molt bona per el que és medi ambient és un punt perquè... ...tots els representants que en els estatuts estan... ...que tenen la seva funcionalitat en aquest Consell... ...tenen la seva paraula, la seva expressió... ...i és un punt molt important per endavant... ...totes les opcions del municipi... ...no només les d'Esquerra Republicana... ...que no comparteixo i no compartim, però que respectem. També de dir... ...que com sempre... ...tot el que s'ha dient, evidentment... ...són xifres, són dades i que si, si, si es volen al pròxim ple s'acabaran de donar dades més concretes i que ja dic i repeteixo que moltes d'elles no són certes i altres doncs, estan generalitzades i al generalitzar es pot donar molts errors en aquestes dades que s'han donat però que sempre la intenció de, de l'equip de govern i la manifestació que sempre hem tingut és de tirar endavant les coses i d'intentar el màxim consensuar amb els partits de l'oposició crec que això és evident i que es fa factible en les diverses eh, opcions que s'han donat a, als equips de l'oposició. També dic que, tot i que hi hagin regidors que contestin a preguntes que van dirigides directament a l'alcalde, és una oportunitat per nosaltres, els regidors, per poder desenvolupar molts temes i poder eh, saber i donar entendre i donar explicacions perquè creiem que és una oportunitat que tenim perquè fem una tasca, aquesta tasca que fem és important i explicar-la de primera mà també a vegades és important i l'alcalde ens dona aquesta oportunitat per poder parlar en els plenaris no com en el cas d'Esquerra Republicana que sempre parla la senyora Mireia Cortès i que m'agradaria que en algun moment determinat també les altres dues persones femenines que hi ha en el seu partit els hi donés l oportunitat de poder donar temes al respecte, que és interessant perquè són dues persones molt hàbils i, i que també ho poden fer. Gràcies. Senyor Serra Malera. Si sí, ve un parell de consideracions ràpides sobre les qüestions de, de, de l'IBI la, la primera és que sí eh, la inflació va tancar el, el desembre a, a l'1,7 i a tots crec que ens hagués eh, agradat moltíssim que, que les expectatives de l'Ajuntament s'haguessin complert perquè almenys vol dir que l'economia no, no hauria entrat en recessió eh, també com es va comentar en el ple de pressupostos eh, les dades en les que ens basem per fer el, d'ordenances les dades en les que ens basem és en l'IPC interanual fins a novembre. En aquell moment semblava que tot apuntava al voltant del 33 i escaig per cent, i per tant així vam, vam, vam enfocar i per tant va, va ser així com vam enfocar tot el tema dels de, de ordenances, dels impostos i de l'IBI també en, en particular. I referent al 6 i escaig per cent que comentava la senyora Cortès sobre l'increment de l'IBI eh, no, sé, no ho voldria reproduir tampoc el ple de pressupostos només comentar també en... Eh, no d'ordenances, perdó no, no, no voldria repetir el, el mateix ple d'ordenances però sí que és cert i com, com molta gent ja deu saber doncs que el tipus impositiu que pot posar l'Ajuntament sobre el cadastre, sobre el IBI concretament, va en una franja molt determinada des del 0, 0403 fins al, fins al 07 aproximadament Uh, dintre d'aquesta franja, l'Ajuntament aquesta any el que ha fet, l'equip de govern, és baixar un 10%, l'any passat situàvem el, el, el tant per cent sobre l'hibit residencial, l'hibit de les vivendes particulars, el 0,6%, aquest any ha estat el 0,54%, el que també és cert és que l'increment del propi valor cadastral, fruit de la revisió que es va portar a terme, crec, pel 2005, fa que com que aquest valor és més alt, encara que baixis dintre d'aquests marge que hem comentat, el tant per cent, l'import recaptat també sigui més alt. I aquest import recaptat comparativament d'un any per l'altre també augmenta. La senyora Cortès, potser també s'ha deixat de comentar que el, el, dintre d'aquestes marges del tant per cent que es pot aplicar sobre, el, sobre els IBIs hi ha en l'apartat de, de les empreses hi ha, és a dir, el 90% d'aquest percentual que s'aplica residencial va parar sobre aquest 90% de les, de, les grans, o de les empreses de, de, del terme municipal hi ha un 10% de les empreses del municipi que poden tenir un tipus de, de, de, que, que aplica diferent al dels eivis residencials. Doncs l'Ajuntament de Sallé, el de Sallet en aquest cas el que ha fet és posar sobre Iberpot, que és l'única gran empresa con, així considerada, eh, el tipus màxim que se li podia aplicar, que era del 07. No sé si ha ajudat o no ha ajudat a pujar aquesta mitja del 6 que vostè comentava, però en qualsevol cas no sé, si també és una dada a tenir en compte per alguna de la propera argumentació, doncs també li agrairia que em prengués nota. Gràcies. Bé, una altra intervenció per part d'iniciativa? És que, aviam, jo no volia allargar el ple perquè a vegades la gent surt molt tard, però qui calla ha i hi ha coses doncs que tenim de dir-les. I, I hi ha una qüestió que, que, bueno, que jo no estic d'acord amb el tema del carrer Cos, perquè, entre altres coses, pensàvem que aquí hi havia un una situació de, de falta de consens entre el que podrien ser els botiguers que moltes vegades demanen que passi el cotxe perquè la gent pugui agafar la compra podrien ser els veïns pel que jo tinc entès és una qüestió de l'equip de govern que no els, els botiguers ni els veïns no han demanat que passin o no passin cotxes sinó que vostès han decidit que aquí passen els cotxes perquè, perquè l'han decidit així per tant no és una explicació que pugui convèncer després en el tema de les instàncies bueno, si la senyora Ampar ha, ha sigut molt generosa ha dir que anem allà i l'aclarim però que no és això eh, eh, nosaltres pensem que és més, els d'iniciativa quan ve un ciutadà i diu és es que t mira, les paraules no serveixen a l'administració pública, vostè ha d'escriure vostè ha de fer una instància perquè el que, el que serveix són els escrits i que les responguin Sap? perquè les paraules no serveixen i nosaltres li diem als ciutadans perquè l'han de fer així perquè les paraules, el que jo vaig dir ahir no serveix, no el vaig dir no que consti, i ho fem així per tant s'ha de respondre a la ciutadania quan presenten una instància possiblement a vegades teniu problemes d'organització però crec que és així i una altra cosa en el tema dels coloms o dels gossos iniciativa que consti que no estem dient que es faci una ordenança de civispa eh? Noria l'equip de govern, perquè pensem que bueno, per arribar a aquest temps, aquest tema hauria de' una situació de, aviam, bastant caòtica. Aviam, hi ha una falta de, de consciència cívica o millor, però jo no entraria per aquí, perquè si no potser ens embolicarem molt. i aquests temes que estem parlant aquí que una vegada al mes venim al ple i ens passem tres hores aquí i que la ciutadania tin una paciència, sobretot la gent que ens escolta que, i la gent que ve al ple una cosa sí que continuem insistint que són temes que per, per donar publicitat i conscienciar a la població si tinguem la cura d'utilitzar la ràdio Sallent i cada diumenge doncs, fer campanyes i debats doncs, també seria una, una eina molt important per tant això no sé si es podrà fer si fa 25 anys estaven més adelantats que ara i es podia fer i ara no es pot fer per tant jo continui, nosaltres continuem insistint que són instruments que es podrien utilitzar molt bé per fer campanyes, per conscienciar, perquè la gent mingui i parli Alguna altra intervenció per part del CUP, per part del grup socialista Una no? per part d'Esquerra Republicana no? senyora Ana Fernández Sí, bé uh retornant al tema del carrer Cos no, no, no és un... el tema de que si si és l'equip de govern el que decideix el que es fa al carrer cos, no és ben bé així tampoc, òbviament escutgem, ai, escoltem els comerciants escoltem a la, ciut, a, a, la a la ciutadania que passeja o camina per, per al cos i mm, el, hi ha un horari establert jo no recordo bé quan es va posar, però un horari que sí que regula el trànsit rodat de cotxes òbviament, de vianants per sempre no pot ser, perquè hi ha càrregues i darts càrregues per les botigues, hi ha gent que té garatjos, però sí que hi ha una zona horària que intentem que es porti a terme. I una de les maneres, a part de la vigilància, seria posar-lo de la pilona, però no fem el que volem, simplement intentem fer el que es va acordar amb un horari comercial de que hi hagi... Una, un equilibri entre, entre els ciutadans i, i, i els cotxes que hagin de passar per aquest carrer. Per altra banda tampoc he dit i si, i si ha semblat així uh, vull corregir-ho, no, no, no és que vulguem fer una ordenança de civisme, sinó que ens ho hauríem de plantejar, però en tot cas ens encantaria no ferla i que, que tothom fóssim conscients amb aquestes petites coses, que són detalls que tothom, tota la ciutadania pugui estar tranquil·la i conviure i no tenir problemes ni amb els gossos ni amb els coloms, òbviament, però tampoc hem dit que la farem, eh? Simplement que seria, òbviament, l'últim recurs, però ojalà poguéssim treballar amb campanyes i que les coses funcionessin com han de funcionar. I utilitzem respecte als mitjans de comunicació a la pàgina web sí que hi ha determinades campanyes que s'han portat com el tema del cinturón, com aquest altre tema que estan, que estan a la pàgina web i intentarem utilitzar molt més els, els mitjans de comunicació que tenim crec que amb això queda tot contestat gràcies molt bé, si no hi ha cap més qüestió doncs donaríem per acabat aquest ple i si del públic assistent algú vol intervenir No? doncs molt bé, doncs bona nit a tothom